Затремтів голос Поліни. «Не серця, сонечко, не заводся. Ми ж тебе любимо, хочемо як краще. А мені твоя стевка дуже сподобалась. Ти їй теж!» Уже схлипувала Поліна. «Може, посунеш жака та зробиш їй пропозицію, поки вона в Україні? Ну що ти за дурниці верзеш? І чого плакати?» Тему закрито, видавці задоволені, строки витримано, книжка буде. Хіба було б краще отримати сьогодні листа з доганою? гладив її волосся Богдан та витирав долонею сльози зі щік. Сніг заносив лобове скло, у машині ставало холодніше, а дивна пара цілувалась в ній на узбіччі траси Київ чернігів і було їм затишно та понеземному добре. Так буває, коли, стомившись від блукань, досягаєш нарешті того самого місця, де на тебе чекають і люблять, де ти – це ти, де все рідне, і гармонія твого існування можлива лише тут і тільки з тими,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 але обережно і посміхається сам до себе. Я їй зателефоную, рішуче каже Поліна. Ого, прямо зараз. Я не витримую до завтра. Угу. Ти вважаєш, що не треба? Та чому ні? Дзвони. Тільки не свари її. Згадай, скільки років ви не бачились. Може, то був такий подарунок? Просто вона подарувала тобі багато вільного часу для чогось іншого, можливо, важливішого. Ну, ну, захищай, захищай. Поліна відшукала Стевчен телефон у мобільному та натиснула кнопку виклику. Стевко, енергійно почала вона. А вагітних сварити не можна, почула замість привітання. Та хіба ж так можна? «Дуже багато собі дозволяєте, мадам Морель, і некоректними методами», – вже спокійніше сказала подрузі. «Та не заморочуйся. Нічого поганого я й на думці не мала. Просто у мене той переклад уже був. Валявся готовий кілька років. Я на саган розминалася, коли почала жити у Франції. Був час... Нудьгувала без справи і нікого ще не знала. Сиділа днями вдома та чекала чоловіка з клініки. Ото й вирішила вдосконалити французьку. Знайшла в шафі пару її романів і тренувалася. А навіщо добру пропадати? А сказати не могла? Я би не писала видавцю, владнали б заміну перекладача. Ага, оце впізнаю ту саму правильну полінку. «Та яка нафі грізниця? Чи я там прізвище стоятиме?» «Гонорар я віддам, мені чужого не треба», – відповіла серйозно Поліна, розуміючи, що все одно нічого не змінити, то хай вже буде, як є. «Ну чому ти така дурепа? Чи я тобі чужа, га?» «Значить так, поки що зроблю вам запрошення, а отримаєш гроші, берете квиточки і до нас». «Та ти вагітним не можна відмовляти!» – зараготала вслухав Стевка. «Отже ж!» – зітхнула Поліна, посміхнулась і знизила плечима. «Безумне ти створіння! Я тебе люблю, мала розбійниця! Ой, телячі ніжності! Але я тебе теж!» – уже тихіше сміялася Стевка. Ну хоч би дала одним оком глянути на той переклад. Тю, та хоч обома. Лиз же у тебе, у відправлених, залишився. Там і переклад в оттачі. Отже ж, ну трапишся ти мені невагітною, пригрозила Поліна. Привітала Стевку та всю її велику родину з Новим Роком, передала вітання від Богдана та попрощалась. Богдан... Не відриваючи лівої руки від керма, правою погладив Поліну по плечу. Вона потерлась вухом об його руку та зітхнула з полегшенням. До Чернігова залишалося 10 кілометрів. У її рідному будинку накривали стіл та чекали на них великою родиною колишні сусіди. Шкода! Так шкода, що вже ніколи не відкриє їй дверей. Добра-добра, бабуся, ніколи. Дуже дивне відчуття прокидатись у кімнаті свого дитинства